Я не міг довго боротись у селі Кусиківцях, тим більше, що вже була друга година ночі, а треба було зарезервувати час на відхід. Негайно даю свистком знак до відходу, роблю коротку збірку. Маю ще одного пораненого в бік, але рана поверхова, і гірше – з бунчужним. Він має в горлі квадратні відламки російської гранати, і кров'ю і сама рана недалеко сонної артерії. Думаю, як би його відіслати кудись, будь до доброго фельдшера. Відправляю бунчужного до села Дяківців з одним козаком. Кінних одинадцять душ. Направляю їх іншою дорогою через Дяківецький ліс і кажу, де мають поховати здобуті коні та повернутись. Ми негайно йдемо всі в темноті ночі. Полями оминаємо село Літинку від півночі і прямуємо до лісу. План відтягнути червоні сили від полковника Палія вдався. Вранці почав падати перший сніг. І слідів повстанців навіть індіанці не змогли б відшукати. Успіх під Літинкою Одного разу в половині листопада до Літинки несподівано заскочив зведений загін охоронного літинського батальйону і чрезвичайки, озброєний важкими кулеметами. Помітивши кількох козаків, кинулися за ними. Ті, відстрілюючись, побігли до літенецьких пасік, де отаборився повстанчий відділ Було видно, що повстанці не встигають добігти до пасіки Більшовицька кіннота наздоганяла їх Вже було видно азійські риси облич вершників Та після перших двох сальв більшовики слухняно посипалися з коней Решта завернула до втечі, залишивши на ласку Божу своїх поранених Але Бог у цей непривітний день не посміхався Козаки безжалісно добили їх. Отаман, якому потрібний був, бодай один червоний для допиту, дорікав козакам за гарячковість. Залишивши на старих становищах лише одну чоту, орел забрав ручні кулемети і разом з 90 козаками перейшов на широку долину до невеличкого грабового ліска. Орел мав намір несподівано впасти на ліве крило червоних, коли ті атакуватимуть чолову чоту. Чекали цілу годину. Козаки вже почали замерзати. Невже червоні, знаючи повстанський звичай після сутички негайно відходити, не мали наміру продовжувати боротьби? Але ж їхні сили явно переважали повстанські. Все ж 250 піших та 60 кінних з чотирма Максимами. Не може бути, щоб вони змирилися з поразкою. Нарешті козаки побачили червоних розвідників, які обережно підкрадалися до пасік. Справді, більшовикам... Одного уроку виявилося мало. Радісне очікування вдалого полювання розлилося теплом по тілу. Козаки вмить забули про холоднечу. Чота, яку залишили в коренях, не стріляла, підпускала розвідку до забитих. Метрів 400 за ними, з галасом і командами, лівій, правій, вперед, по снігу, тягнучи за собою кулемети, сунула лава піхоти. Почулися перші постріли зі сторони пасік. Червоні в не кинулися, залягли. Встановивши кулемети, заходилися поливати курині, де засіли козаки. Чоловачо та орла почала запрограмований відступ, що мав спонукати більшовиків кинутися в останній і рішительний бой. Нарешті червона піхота порівнялася з грабовим ліском, де засіли головні сили повстанчого відділу. Виявилося – що червоні не залишили в резерві нікого і всіх бійців вислали до першої лінії. Це остаточно вирішило долю бою. Орел дав наказ без крику йти в рукопашну. Повстанці так були певні перемоги, що навіть поскидали із себе теплий одяг. Червоні відразу почали тікати, та в зимовій одежі далеко не втечеш. Ручні гранати, револьвери та багнети повстанців зупинили біг не одного окупанта. Дехто піднімав руки до гори, але вблагати козаків було неможливо Полонених взимку немає Сварливі черги кулеметів ще якийсь час підганяли червоноармійців Які повз Літинку тікали в напрямку міста Літина Отаман дав сигнал збірки і відвороту На полі бою темніло 30 трупів Лишати їх означало наражати на розстріли селян Адже діяв наказ Подільської губерської комісії від 6 жовтня 1921 року в случаї убійства і ранення бандитами представителя совєтської власті і.